أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلت وکر رامین وشتمه 12 صورت الذاريات نمبر سلوی ختم یو سلوی ختم وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الريح العقيم مخنا واقعات غ بیانیدل او په اغا واقعاتو کې مختلف سبکنو چی اغا پرون بینشیو چی دا اللاج اللہ جلالو تاکت او قدرت او دا غرنگی دا انبیاء لے مسلات و سلام اخیر کار کامیابی او دا کافر قوم اخیر کارنا کامی او نور خلقم داگین عبرت واخلی دا لے مکہ دے اغیی ته گوری نو بس ځان د پقیاس کې که دغه کافر کوم پهشانتین نو الله به سره دغه ما مل کوئ نوواکیالله جلله جلال هو بیانی چې وفي عاد او په عادیانو کې ن څنګه چې مخکلله پهلیر وترک نه ددل تهکې غ لپس دیوت نه آتن في عاد او اللهمونږ پرخې ده یو عبرت ی نخه پهې عادیانو کې اِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ پاغه وخت چې اوله غلمنګ پاغي باندي الرِيحُ وَا حَوَ الْعَقِيمُ شَانډا ندی اذیانوتا حود عليه السلام الله پیغمبر کړه او دام بت پرست کوو مبوت پرستا بت پرستای کی مبتلاو. حود عليه السلام د علا سيبلی 0 بسم الله وحوده عليه الصلاه والسلام اغه دې ته ویلو په څلم به مخراوالو وشته می صرف د الله عبادت وکئ او د بوذ پرستۍ چې دا پالا باندې ګره دروختړلې د مستحق د عبادت نه دي اودای مو ته ویلو چې ګور نه پدی باندې سمزوري نه غواړم که عجر را گئی مالا با اللہ تعالی را گئی نگور اتاسو اللہ تعالی ته توباو با سیا لا بدر باندی بارانو نروری دا خوشترالی با الله تعالی ختم کی مالی او جانی قوت پا اللہ تعالی ستاسو سیوا کی خدا شرک پریده ندی جواب کی حود علیہ السلام تاویلو چی تاسر سوادی ها دلیل نشتا او دا دت چې کمه خبره کینوتا زمونږ خدایانو دی بوتانو ته وهله ریته ګډ وټ کله نوح عليه السلام ته او معجزہ اعظم واچ سنگ نو عليه السلام د سلام ملي چې پوره کومتاز زمام مقابله کوي نو کې یو بے سازو سامان انسان بے اسلهی انسان چې اس ور او پوره کومته چیلنج ور کوي چې خپل خدایانو سره بوتانو سره میوځه شي او تاسو ما سره څوک یو شي او خاره تورګه سپړ تدبیر نه سچ کول شي اوګه محد عليه السلام دی ویلو چې کله دیوت زموږ دایانو والے نغه دی تا زای تاسو د خدایانو نږدې ځایم دا هیڅ سره زمما سره تعلق نشته او تاسو زمما د پر تدبيرو کې زمما اعتماد صرف الله تعالی باندې بارحل محد عليه السلام ديله دعوت ورک خو دي د خپل بت پرستانو ور نه چې کله عذاب راغې نو عذاب په داسې شکل باندې و چې اغه بیان الله تعالی دلته نور تفصيلي نه دی کړي الله تعالی پرمې په عادیانو کې مې ور یو عبرت مونږ پرې خده بت پرست قوم د اهل مکه او د پارا پاغي کې مې عبرت موجود دی اذ ارسلنا عليهم الريح الحاکم پا آغا وقت که چه اللہوی مونگ اولیگل پا غیباندی ارویحالعاکیم اغا هوا شنڈا نو حاکیم اغیطا ولی کیه شدید لا خیر اپه چه هوا کیسه خیر نی زکا دا هوا پایده دادا چه بازه ٹیم که هواگانی راشی نو وریه زیرالی کتا هواگانی سلو چلی که برا دیر سپیٹ چلی پا دیکی پتندو نو بایی حبر دان دالا دام دالا قدرت ته کته نرم چلي کې اوپر انتهائي طاقتورہ انتهائي طاقتورہ په کوم هواگانو چي جاس چلي کې مطلب انجن کوم هواولي او داسې زور سره تيزي هواګاني چلي کې چې انسان دلشړي دا ورې زیره په مهاګني ناغي کې یو پیدا دا ميو هوايو قسم نه باقي هواګاني داسي چې هغه الله تعالی رالي کې په داسي پوزیشن باندې چې پاغي سره دا پسلو نړكي دګه پسلو کې هر یو کې مذکر او مؤنث دي مثلا جوار ده نو دا بمبل مذکر ده ځکه نتی جوار وکرا دغړې ټانټیو وکرا بمبل دې کټ کې خو بل پسل یو ځانبه کېنی هیڅ څنګه بمبل او بس بمبل ته وبس دا قدرت هوا را نو دا بمبل مذکر ده وګړه مؤنسه خزل دا بمبل سړې ده نو دا غنه را پروزی په دې ګډه باندې نو ګډه کې دنه دانه جوړې شي دا سی غنمو کم دا سسٹم دے شلشم کم دا سسٹم دے کجورو کی او موانس ایو د نا او بمبل لا شکی او موانس کیگ دی وداغی دو وجه نر بازی هواگانی دا سی چیداغی بیام پایدشت چاگی صرف پسلون نڈکشی خبر زیندالا خدا هوا دا سی کې اس خیر او برکت نو نر پسلون والوا شند هوا بے خیر او بے پایده هوا دهکې راضي نوبیلی سات د سلام پر معی چې نصرته ب سهوه او لکه دم به دبور. الله جلله جلال او زما په سبا هوا سره امداد کله دی پری سبا او اللهطلا عادیان حالله کړي دي په دبور سره دبور هوا هوا مختلف نهونهدي. دینه چې کمضی کبلې نه د ته بعدې سبا وایي. او دینه چې کم رای د دی نه نوهغی ته دبور وي دبور. د ته دبور زهکه دبور بور دوبر نهنشاد در دام چې دا ورزی راچ کې نوشانړلیړ شي پردي او داې حیصبا بیا مان کې خورې کې نو ته سبا ل او قبول تهول ل کېږي دې طر په چې کماضزیې ته ش ووي دې په چې کمراګې ته جنوب ووي دا کمه ګډ وړه چې چلږې د پیرنوې ته نقب ووي مختلف نمونه دي نبی له سلام تو سلام پرمای الله تعالی زمای امغات پر حسابا سره او الله تعالی عذان هلا کړی دی په دبور سره او دا سب عليالهم والسمانه ایتيام روستو براشي نه هشتمه کې سب عليال وش په او اتر ازي چلي دي و په وش په او اتر ازي او کې پي دا سوي چرل ته الله تعالی سره یو خبره کوي الله فرمای چې دا هوا به پکم یو شی باندې ورتل نه به چوری کاو دا سه هوا وا د الله ترپا مامور وا اډرو چې پکم یو شی به ورتن الله تعالی بکرمیم رمیم چوری دی دا کل کلکه چورا به کا بس چوره چوره به پرې او دی دا زیکړ وچې دی غارونو کې غارونه به دی او توګل مخبه او توګو پکې به دننه کور جوړ کو غارونه توګلی اوس مشته دی ناګه غارونه تور پر سیغاوان نه نو زده دن په کې اوشتل لوشتل بیا را بار کو هوا کې برق یو بل سره او جنگل دا سي پرتو الله جل جلال او رسل بري کې پيت بيان کې كانهم عجاز النخل الخاويا لکه را کجوره و ډډه کجوره يرا پرويزي الوي تن پرتي الله تعالی پر ما يته کسي پرتو كانهم عجاز النخل الخاويا دا سي پرتو لکه ډډه کجوره ډډه تني ابا درنده الله تعالی نور بیان نکي بسره تاغه پرماي چې از ارسلنا عليه الريح الحاكم منقلي ګل پدي باندې هوا شنده بالاخيره ما تذرمن شين نب پري خود داي شي اس يو شيلرا كنفس بو کمال بو کبوټه بو کسارو ات تاله هي چې راتله بدا هوا پاغي باندې الا جعلته کرمين مگر اغه به اوګر زو پشان چوري ريزا ريزا بیگ وافي ثمود الله پرمید اهله مکه دی وګوري ها الله جل جلاله د انسان د سمجاو له د پرمخ کې واقعيات مخ کې دی خبره انده الله دي ته بار بار الله تعالی بل واقعا مخ الله پرمید په دې کېم او په ثمودیا نو کېم د دې پر یولې عبرت شته د دې اهله مکه او د پرا چې سوجو کې دا غي نه عبرت والی اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين په هغه وخت چې په ویل شو غي تا جه تاسو پایده واخلی تر څه زمانی پورې اصل کې لتا واقعا اجمالی ده او سورت یوهود کې تفصیل تر شوی دی د پیغمبر صالح علیه السلام او سموډیانو او بت فرست کوو هغه وته د الله د وحدانیت توحید پاید غبر کو دعوت ورکو او ته وګوره الله تلستاو پر زمکه پیدا کړی دا ځمک کې الله جلله جلال تاسو اد کي د زمکې نه پ ل ګوره لخته تووب با دا بوت پرستی پرې دی جواب کې سری سی حال سرات د سلام ته ډیر کابللی یدوي چې تا دا خبرې نه کولی دې نه مخکې زمونږ ستا ډیرړلی امدو او ته مونږ دغ نه من ک چې کوعب زمونږ پلارانو کړ دی نی مونږ خپلو پلارانو په سیو د خپلو پلارانو په نپدم باندې به چللی و مونږ د بوتانوعب نې دا ته چې کم توید بیا پدې کوم شک کیو بہرحال دې متالبہ دا موکړچیو خو موږ ته د دې غټنرو بسکه ته حق پیغمبر صلیح علیه الصلاۃ والسلام موذو کو الله جل جلاله او خو را برک لنګښوا ګور کوم او خو یو معجزه نه و دا غیب پیدای ځان له معجزه د نه پیدا کی خرکه عادت کارته معجزه وی انسان باغی قادر نه نودا ځان له معجزه بیا دا غی اکدم لنګیدل ځان له معجزه بیا هغه پورو کوم لپه ور کول اذان لا معجزه و د ټول یو کوی ور ډيري وبس کې لا هغه اذان لا معجزه و هغې لن نمبر مقرشو چی او رضبا تاسو دا وبو دا کوی دې تاسو نمبر شو یو رضبا د خو د وبس کې دی و ما ان شاء الله تعالی پغه سر سره وبس کمی نه شته او بهر حل دی اغه تنگ شو او بیا اغه اوه قتل پلاوی چې کله قتل پلا صالح عليه السلام او سلام تعالی تعالی طرفه چې دې ته اوج تمتع سلاسه تا تیم تاسو رځي دې ټیم نه بس 70 ټیم ختم دی ذری رځي تاسو پیدا واخلې چې اغه د جمعرات او د جمعې او د هپتي رځوا د اتوار پرز باندې تفسیر قرطبي والاوي پذي باندې ازابرای تفسیر قرطبي والا او بازو اغه لیکل دا چې شورو زیارت او جمعه د شورو پرز باندې د دې مخون زیړ شو د جمعې پرز باندې د زیارت پرز باندې سترشو او د جومی پرز باندې تورشو او بیا الله جل جلاله په بل اورز باندې بیا دی هلاک به بہرحال الله جل جلاله صلی الله علیه و سلام لا نجات ورکو او دی الله تعالی حافظ پدی باندې کم عذاب را پدی باندې چه غرا له خطرناک کچه ابي جبريل عليه السلام بازیک رچ فرাজি رچ په نا مرادینه داسه چه غوچ ددی د زولونه وجلا کو او, او بازوی نه دعا زابو دا زلزلہ په دې باندې ځان لوا او دا چې غ په دې ځان لوا والله ولهم بعضه دواړه یو عذاب ګرځي او بعضي جدا جدا عذابونه ګرځي الله پرمحي په سموډیانو کې هم د اهله مکه ل یو نه موجوده اذقيل الهم تمتعوا په وقته چويل شې چو دې ګټه واخلې چوکې قتل کړه د دې عذابې ګټه واخلې حتا هين یعنی تر خپل نيټه پورې تر یو زمانی پورې نفعته عن امر ربهم دينا پرماني کوله د امر درف بلنه ود فرستونه پرماني کوله فاخذتهم سائقه وني سل ديلره اغچغه او هم ينظرون او دي قتل حالانګه جو سړې ځان ته طاقت ولوي دي ځان ته طاقت ولوي من اشد من قوه د په طاقت کې الله تعالی مضبوط قومونه پیدا کړو عادیانو او سموجیان د دې مثلو د دې داسې مضبوطی تنه وي چې داوا به کولای چې من اشد من قوه زمونږ نه طاقت کې سورتي الله ورته پرمایل ديو ځکه چې ايا كم ذات تاسو پیدا کړې هغه تاسو نه په طاقت کې سیوان نه چې پیدا کړې الله تعالی پرمای عذاب ته قتل خوفمست تا او من قیام بے طاقت نہ لره دودریدو د دې تو مطلب دی دودریدو مطلب دا چې الله تعالی پساو کلو نوبیا بچ کیدې نشو ودریدل مطلب دا چې کله الله تعالی په عذاب کې پساو کلو نوبیا د پاسېدو نو طاقت یې نو د بچکیدو نو ایا مطلب دا چې وسله ودری کې عذاب د پکی عذاب په شکل او بیا عذاب تلټینګي دو او نو دونو نو فمستت او من قيام الله وي به نو هلکه کتل عذاب او تخکاری دو تو او من قيام دي طاقت نه لر د د په عذاب چې عذاب ته ادري عذاب, عذاب د پکی یا قيام مطلب دا چې سړی پاس یو منډوالي چې کله الله فساو کلو پاسی دو تا قطم نو به د پاسې دوه تقتم نو چې پاسې د لې ومنډه غست د عذاب د زانه سي زانو خلوي نو دو مطلب یا د او درې ډول چې او درې عذاب یې د پکړې یا مطلب دا چې او درې ډول منډه غستو ځانې سکړې خو خلې وی الله تعالی پرمایې بیا پکې ولاړا نوه پمست دا الله تعالی د قدرت یې سکه مقابله نشکوله پمست تو او من قیام و منتصرین الله وی دي کې طاقت نو د او درې ډول د منډې وخلوا ما کانوا او دوی نو انتقام اغستون کی بدلا اغستون کی نو خبر ځان ته لګنا شیخ په انتصار کړي و امداد کړي و دا الله تعالی نه بدلا غستوي نوبيا داسینو وکاو منوح من قبل الله تعالی پرمای قوم دنو عليه الصلاه و السلام د دین اوړان به قبل دا څه مطلب الله تعالی پرمای دنو عليه الصلاه و السلام قوم مونږ د دین اوړان دي دی. هلاك کړل دا ا د یا نو د سموځه جکچا د پنځمه نمونه د عذاب ده اهل مکه او تعالی عبرت ورکړي الله پرمه دې د آجانو سموځانو تاریخ کې لګ ور وړاندې شه نو مخ کې پدی کې حکم بل ملاوي کې چې معذب قوم دی چې بت پرستای کې مبتلا او اغم الله جل جلاله والا کړې دي چې ا قوم د نوح عليه السلام ته قوم د نوح عليه السلام مشهور دی نحنم سواکل او د داود حضرت نوح عليه السلام اګه لور کړو اځ د اټس نه نالدل مستو او بچی بچی پسې یو بل ته وصيت او را روان و خپل بت پرسته کې او رستو براشي یووس یووک نصر داغي بوتانو داغي عبادت وکاو او دینو علیه السلام دعوت پاغي باندې اس اثر نکنو علیه السلام خير وکړي او خيري وته وکړي چې رب لا تذر عل الارض من الكافرین دیار خدای پاکا پدې کې یو کور ولر په مخز مګمړي انت زرهم يذل عبادك غتی پر دین واستاب اندیغان به خرابای گمراکی وی ولا یلدو الا فاجران کفاره او یا الله چپه دکیونو کافر پاجر بې نانیو سو کلمه دی ته پیدا چلو چپه دکیونو کافر پاجر پیدا کی خدای دا ټول د مقدس مګنسکه پنا کی او یا بې دی باندې عذاب راغې عذاب شامل پې دی باندې راغې الله جلال جلاله والا کله پاګی کی بهتري منظر کشی الله جل جلاله چې کله د نوح علیه السلام د اسلام بہر حال چپے وے او پلار یو طرف تاوزے بل طرف تا خو نجات دین ورکے اللہ تعالیٰ نجات پرکے او دیدین پر ذریعہ بانے ورکی او پلار و تاووے چرا زا بہر حال دیکیشتے ترا سور شاقے وے نا سعاوی علی جبل نا غر نیز دے دے پدی مٹکے بانے ما غر تا پتکاناو نیزم غر تا بیا اوبنی شراغ راختے سعاوی علی جبل نوح علیہ و السلام و تاو مل چدا د هر خبره ل عاصم اليوم من امر الله الا من رحم من رز رحم کوونکی وال سر فقره چې الله پر رحم کو هر مرته بچکولې نشي دا خبره شروع وی دی دوران کې یو طرف تطلار دی او بل طرف تزوی خواگی رشتی دی خوږي رشتي دی یو سره دین شته او بل سره دینو نه نشته یو دنیوي اسباب ته ګوري دا په صرف دنیا باندې نظر دي چې غر په ما بچکی او د بل په الله باندې اعتماد دي الله تلا دغه منظر کې شي چې پرمایي وحاله بينهم الموج موج راګه او مس دیوال شو پکا من منل مغرکین زې چې غرق شه او پر تعالی تعالی ورک نجات ورک صرف د دی دین په بنیاټ باندې رشتہ سره بچکول نه شي چې کرے انسان سره سني دین نه الله تعالی پرمایي وکوهه ومنوهم من قبل عموم غرق کړي د کوم د نو عليه و سلام وړاندې د دی دی دی دی دینه د دی دې اجیانو سموجیانو نه وله ای کیسه وجو ده الله وس سره سو دشمنی وا نا ان هم كانوا قوما فاسقين الله فرمای یقینا هو غي قوم فاسق خارجي نه من طاعت الله ده الله ده طاعت نه وتیو جن مشرکان و غيوم شرکړو الله ده اهل مکه ته فرمایي چې ګوره او ګوره دي پنزو وا کیات تو ګوره کچاسر آر قسمة طاقت و قوت و هر شیو سر موجودو و جکل شرک پکی موجودو اغیت اخپلو اسباب و نجات ور الله اللہ جلال جلال ہوئی حلاک لو او پیغمبر که یو پیوبانیو نغطہ اللہ سور کو نجات ور وفی آدینو اللہ پرمیمونگ پریخدا پا آدینو کی یو عبرتو نمونا اید ارسلنا پا وکی جمونگولی گالی امپدی باندی اری حلاکی ما حوا شند دهر خیرنا ما تدرو منشین نبا پریخو دو دی حوا منشین اس یوشی لرا اتتالی ایه دا سیچ دا حوا برا لاغ باندی اللہ جالتو کر رمیم مگرو گے گرزو داشل کر کر مې په شان د چوري وفي سمود الله ويم من پرده سمودانو کې و کم وقی چه غوخه کتل کلا حتا حین انتر یو نیتی پوری فاتو عن عمر رد بیم پس دینا پرمانی اقلاد حکم در رب بلنا فاخذت هم سائی کتو پسونی سل دی لرچغی وهم یمذرونا و دی کتلل فمستطاعو پس دی تا کتن لراب من قیام دو دردلو د دپ دعزاب یا من قیام دو دردلو دپار دم اندی وما کانو دینا و منتص رینا خپل امداد کوونکې بدلا واستنګدا الله تعالی نا وقوم نوحنا الله منګرکلې د قوم د نوح من قبل وړاندې د دې آدانو ان هم کانو یقینن وغي قوم الفاسقين وقوم د حدود الله نا الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اهدنا واهد مننا واجنا سبب لمن اتقى الله المزين بنور الايمان والمنهج المستقيم الله سبحانه براد نسك الدنيا خير رسوله وسات الله كريم خير من غفش